Poslanici kalehih salatu ve selam jer ako بلغوا عني ولو آيه pa niste od mene pa makar i jedan ayet ono što znate to prenesite pa svaki čovjek koji nauči nešto o islamu dužan je to da prenese pa ako se naučio kako je poslanici kalehih salatu ve selam postio sve davao i slično tome dužan si to prenijeti na druge svako shodno svojim mogućnostima ali obave obaveza davala braćo ne spada ni sa koga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 Kako on mora biti mudar I razuman i pametan da poziva ljude Ka Allahu i Đelešanu vjeri Jer taj čovjek Koji poziva Allahu i Đelešanu I koji se smatra učenim U Allahu i Đelešanu vjeri On sudi među ljudima Pa kad čovjek kupi nešto klopine kakav poslovni ugovor On mu kaže taj ugovor nije punovažeći On je baltil, ništavan Ne možeš tako trgovati Kada čovjek kaže svojoj ženi Dva ili tri puta Ti si tako i tako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 Razlikuju se. Znači, shodno svojim mogućnostima mora poznavati Allahu u želešanu vjeru. Nema tu opravdanje pred Allahom želešanu. Uzvišen Allah, tabarake wa ta'ala, kaže u suri Al-Furqan Ar-Rahman, fes'el -al bihi khabira. Milostivi i pitaj o milostivom učenom. Nemoj pitati o milostivom džahila, jer će ti džahil kazati da je Allah želešanu na svakom mjestu nećete on obavijestiti o Allahu Jalešanu Ar-Rahman fesel bihi khabira milostivi, a tijom milostivom pitaj učenog u suri El-Fatir kaže Allah Jalešanu wa la yunepi mislu khabir a nećete niko obavijestiti kao što ćete obavijestiti ono učeni nećete niko kazati o ono Allahu i Jalešanu vjeri i o propisima uzvišanog Allaha Jalešanu kao onaj koji je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 Nisu se poučili Allahov dželešanu vjeri i zato je njihov kufr ješči nego kufr drugih ljudi jer se nisu poučili jer nisu poznavali vjeru višenog Allaha azza ve džal. I kaže El-Iz Ibnu Abdul Salam jedan poznati islamski učenjak rekao je kaže nisam nikada mogao donositi fetve i nisam se smirio u donošenju fetvi kaže dok nisam sebi nabavio dva djela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 Temhid ibn Abdulbera u 25 i Sunanul Kubra od Behekeja u 10 tomova koji ima preko 40.000 hadisa. U sticanju braća širijatskog tog znanja koje je neophodno čovjeku koji poziva na lao put mora biti jedna jako bitna komponenta a to je ihlas. I to je manje više nama poznato. Da čovjek mora sa ihlasom zbog Allaha Đelešanu usticati znanje. Samo zbog njega Azdevo Đel. Kaže uzvišeni Završi وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ هُ نَفَاهُ I nije im naređeno nego da Allaha Đelešanu iskreno obožavaju sa ihlasom. Samo njemu azevo I kaže subhane اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْحَالِسُ I samo Allahu Đelešanu pripada iskreno obožavanje i iskreno ispovjedanje vjere. I kaže poslanik sallallahu alaihi vosellame u hadisu koga bilježe Bukharija i muslim odomara radijallahu ta'ala anhu innemalu bin nijad o innem ali kulimnim maneva svakom čovjeku pripada ono što je naumio i što je nanijet i što je namjerio. djela se cijene po namjerama. Biježi el Khhatib elBadadi u sme dijelu je tarih upovjesti svojoj jeli od Ruejda Ibnu Ahmeda jednog sufije da je reka. El-ihlasu alla tanfadire ala amalik aywadan fid-darin wala min al Kaže ihlas je da ne očekuješ od Allaha dželešanu nagradu ni na dunjalu ni na ahiretu i kaže da ne očekuješ da će ti melaki nešto lijepo obišti. Ovako je definicija ihlas. I ovo je potpuno pogrešna definicija ihlasa. Da činiš jedno dijelo i da očekuješ, ne očekuješ da te Allah nagradi ni na dunjaluk ni na ahiretu. Zbog čega ga činiš? Tako, ba ga činiš, samo da ga činiš. Ni ti očekuješ da ti melek upiše. To je nemoguće. Jer može čovjek imati volju da radi neko dijelo, a nema nikakve koriste od njega. A svjestan je da nema koriste. To je nemoguće. To su kao riječi onoga koji je kazao da je ehlas, da se kod čovjeka poisto vijeti, dobro i zlo. Kada dođe neko pa te pohvali i kaže ti da te Allah nagradi, učinio se dobro dijelo, molim Allah da te učvrsti na pravom putu i slišu o tome. I kad dođe pa te ispsuje, izgrdi, kaže mora biti isto u tvome srcu. To je nemoguće. Allah Đeljšanu nije tako stvorio čovjeka. Ne može nikako čovjeku biti svejedno i da gleda na dva čovjeka,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 Ono što ti govore i što ti kazuju što ne vjeruju Allahove dželešanu ajete. I kaže Azza wa Jal: "Vekad na'lamu innehu lehzenuka allazi jaqulun fa innahum la yukezebunuk." Kaže mi znamo da tebe žalosti ono što oni govore. žalostite ono što oni govore i kako se prema tebi obhode Oni tebe ne utjeruju u laž Fe innehum laju kezhibunek Walakin ne uvali mi ne bi ajati Allahi ti, valimi i nepravednici Oni Allahove Đelešanu ajete poriču Poslaniku sallallahu aleyhi wa selleme nije bilo Svejedno, da li ga ljudi hvale I da li prihvataju Od njega i da li suprotno tome govore On nije znači Gledao to na jedan te isti način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 Kazao je bi, učinio bi to, pa je kazao Ebu Bekar radijallahu teala anhu, to nije bilo nikome osim poslaniku sallallahu alayhi wa sallam. To jeste nije nikoga dozvoljeno ubiti zbog toga što uvredi nekoga osim onoga koji uvredi poslanika. Ko uvredi poslanika alayhi ve sallam, njegova kazna na dunjalku je smrt. Takvog treba ubiti.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 lijep i ugodan život pa da mu zahvaljujemo nego da nas Allah Želešanu iskuša pa da budemo strpljivi islamski učenjaci se spore i raspravljaju o tome da li je bolji čovjek koga Allah Želešanu iskuša pa se strpi ili je bolji čovjek ili je bolji čovjek kome Allah Želešanu da i metka i da mu materialnih dobara i lijep život, raskošan život pa on zahvaljuje i udjeljuje na lahovom putu Nema sumnje da je onaj drugi da mu je lakše biti zahvalan Allahu džellejelaluhu nego prvom da se da se strpi. Isto tako prenosi Imam el-Hatib od ovoga Ru'ejda ibn Ahmeda da je rekao: "Kaže gospodaru moj, iskušaj me pa ćeš vidjeti." Rabbi ibdalni fa satara. Iskušaj me pa ćeš vidjeti. Vidjećeš kako će se ponašati. Subhanallah.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 Što je učinio da ne može obavljati malu prirodnu potrebu Zaustavio je Allah Čelešanu izlazak vode iz njegovog tijela Pa se je prevrtao po zemlji kao deva i govorio gospodaru moji Otkloni ovo čime si me iskušao, ja to ne mogu izdržati To je nešto teško Pa kada je to Allah Čelešanu otklonio od njega Išao je po ulici kada bi sreo djecu Govorio je, kaže, tražite oprosta od Allaha Čelešanu Vašem Amidžila žovu Vaše mamiđi lažovu U istinu je lažov Traži od Allaha Đelešanu da ga iskuša Allah ga iskušao jednom sitnicom Nije mogao izdržati Tako nam Allaha Tražimo od Allaha da nas sačuva fitneta Iskušenja malih i velikih A posebno onih koje ne bi mogli izdržati na njegovom putu Nije robu da on tražio od Allaha Đelešanu da ga iskuša Nego treba tražiti Utočište i zaštitu od svih iskušenja Koja ne bi mogao podnijeti Na Allahovom Đelešanu putu Poslanik a.s. jedne prilike je ušao oko svoga Amidja Abbasa, koji je bio jako bolestan, pa je kazao Abbas, gospodaru moj, kaže, ako ćeš me kažnjavati na Ahiretu, onda učini, kaže, tu kaznu meni na Dunjaluku. Pa mu je kazao poslanik, o Amidja moj, nemoj tako pričati, ti to ne možeš izdržati. Traži od Allaha Želešanu da ti bude dobro na Dunjaluku i na Ahiretu. Zbog čega tražiš od Allaha Želešanu da te iskuša? Traži od njega dobro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 Na početku i na kraju i tokom činjenja dotičnog dijela da ima čist nijet i da to bude samo zbog uzvišenog Allaha te barakeva ta'ala I treba znati vjernik koji se bori na Allahom putu šireći Allahu u dželešanu u vjeru čineći to samo zbog Allaha dželešanu da će ga Allah dželešanu pomoći taman bio sam i jedan i ne treba se bojati zbog toga što nema oko njega skupine ljudi koji će ga pomagati sam čovjek Allah će ga pomoći Kaže Allah tebara kevoteana Ke teba Allahu neaglibenne eneva rusuli Inna Allahe nekavijun aziz Allah je zapisao pobjediću ja i moji poslanici A Allah je uzvišen i Allah je snažan i moćan On to može učiniti Allah želešanu će pomoći čovjeka Taman bio bio sam A poziva na Allahom putu I želi Allaho lice i Allaho želešanu zadovoljstvo I kaže uzvišeni azze o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 U ovome stoljeću 80. godina Jedan od islamskih učenjaka Je zatvoren u zatvor Zatvorili su ga Pa je Allah Đelešanu dao da ga zavoli Taj direktor tog zatvora Upravnih zatvora ga je zavolio Kao svoje dijete vlastito Pa je svaki dan dolazio i donosio mu Brženo meso sa grila I najbolju hranu jeo je taj zatvorenih bolju hranu Nego što je jeo sam Jel i taj direktor Pa kada je upitan nakon toga Kaže kako ti je bilo u zatvoru? Kaže bio mi je zatvor kao vatra Ibrahima alejselam. Zadne nisu kazali? Fa ma kana jawab qaumihi illa an qalu uqtuluhu aw hariquhu. Ta njega je bio za Ibrahima alejselam ubijte ga ili spalite ga. Pa ga je na šanu sačuvao u vatre. I kaže uzvišeni Kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim. O vatro budi hladna i budi spasonosna ibrahimu alejhisalam. Kaže takav je bio moj zatvor. Takav je bio moj zatvor, spasonosam za mene. Kaže Uzvišeni: Azza wa Djal, ma min dabetin. Ma min dabetin illa huwa akhidun binaasiytha. In rabbi ala asiraatin mustaqim. Kaže Uzî Şani nema ni jedne životinje ni jednog živog bića koje se kreće na zemlji, a da ga Allah Celle ne drži da ne upravlja sa njim. Pa je Allah Celle Şanu pa Allah Celle Şanu poslao tog direktora tog zatvora da pomogne tom Allahovom robu. Allah čini šta hoće i kako hoće. I on pomaže koga hoće i kada hoće.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 da plovi rijekom ne zna šta će se desiti sa njenim sinom. pa kaže uzvišeni Allah želešaanu, vel takkata huu Firaunne lijeunelehhuma duenno Hazena, inne Firaunneva Ha mane ođunude humajau chaalti in. pa su ga našli, pa ga je našla porodica faraonova lijeunelehhuma duen o Hazenena, da bi im bio on neprijetel i da bi im on bio, bio uzrokom njihove žalosti. Nisu oni njega braće uzeli da bi on bio njihovim neprijateljem Oni su uzeli njega da bude njima radosti i veselje Ali Allah Đelešanu htio da on bude njima neprijatelj da bude njihova žalost Pa su nakon toga potopljeni i uništeni Zbog Musa Aleyhi Salam Jedan rob, no međutim Allah Đelešanu Zbog jednog roba, roba promijeni situaciju u jednom društvu i u jednom narodu Draga moja braćo Onaj ko poziva Allahu Đelešanu Dajja koji poziva Allahu Đelešanu Susreće se sa raznim vrstama ljudi Raznih profila i boja i nijansi Pa susretne vjernika, I grešnika I nevjernika I otpadnika I novotara I onoga koji je skrenuo sa pravog puta I slično tome I zato mora Daja biti na basiretu Mora imati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 kazali bismo da onaj koji čita nemoralnu literatu, literaturu, da je on u manjoj opasnost. Jer on koji to čini, zna da čini nepokornost Allahu Đelešanu. A onaj koji čini neotarije, smatra da obožava Allaha i nastavlja u tome i nikada se neće pokajati od takvog, od takvog dijela. se istoričari da je džad Ibn Uderen, da je kazao da Allah Đelešanu nije uzeo Ibrahima za svoga prijatelja A uzvišan je kaže Otehod Allahu Ibrahima khalila. A Allah je uzeo Ibrahima za svoga prijatelja I kazao je da ni Allah Đeršanu razgovarao sa Musaom A Allah Đeršanu kaže O kellem Allahu Musa teklima I Allah je uistinu razgovarao sa Musaom Aleyhis Došao je sa novotarijom poriče Kur'anske ajete I jasno značenje Kur'anskih ajeta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 u nevjerstvu Allah najbolje zna. Poričujući jasne ajete uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala. I zato kaže, braćo moja, Sufjan etheuri, jedan poznati islamski učenjak, kaže da je bidat draži šeitanu, da je bidat draži šeitanu nego nepokornost Allahu Đelšan. Jer se čovjek nikada neće od bidata, neće se pokajati. Jer on to smatra vjerom.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 Tjedje smo se poslanika da ga tako pitamo, no međutim onaj beduin kada bi dolazio, on bi odmah sa vrata mjeseci da kazao Muhammed je kada će to više sudnji dan. Pobjegao pa da poslanik sallallahu alejhi ve selleme poučio i kazao mu i govorio: "Ashabi su i slušali ono što poslanik sallallahu alejhi govori. Ali poslanika nije ukorio, da je to neko da sahabu upitao, poslanik bi mu održao predavanje i ders.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 Za toliko i toliko Pa je dao više nego što je dao poslanik Pa je rekao hoću, prodaću ti je Pa je ošao kod poslanika i rekao Allahov poslaniče, daj mi Cijenu i daj mi Novac za ovu devu Poslanik sa osem rekao, nemam ovdje Novca, zar se nismo dogovorili Da će ti to plati u Medini Kaže, Helum mešehid Kaže, daj mi svjedoka da smo se tako dogovorili Subhanallah Poslanik, ali je i salatu veselam kupio devu I dogovorio se i on kaže, daj mi Allaho poslaniće svedoka, da smo mi to tako dogovorili. Hoće utjerati poslanika u laž. I taj postupak, postupak je kufur i nevjerstvo u Allaho. Utjerati poslanika u laž je nevjerstvo u Allaho Đelešanu. Pa kaže, dovedi mi svjedoka. Pa kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, Allah, Allaho robe, zar tražiš od mene svjedoka? Pa je rekao, da tražim svedoka, da mi posvjedočiš. Pa je rekao Huzayfa radijallahu ta'ala anhu, da će on posvjedočiti poslaniku alaihi sallatu vasallam da će on posjedočiti, kaže mi sjedočimo i vjerujemo ti da ti dolazi objava iznad sedam nebesa, a da ti ne posjedočimo, da skupio devu tog čovjeka. No međutim, poslanik, alaihissalatu vasalam, nije bio krug prema njemu, jer je on bio takav. Poslanik se različito obhodio prema ashabima, susretao je različite skupine ljudi i obhodio se prema tim ljudima shodno situaciji u kojoj se nalazi i shodno onome sa kim radi i kome se obraća alaihissalatu vasalam. Dosao je ene biliki Abdullah ibn Amr ibn al-As. A ovaj hadis je zabiđejo ima mebu Davud, ima Ahmed, Beheqi drugi sa vjerodostavnim lancem prenosilaca. Da je došao kod poslanika alejselatu ve selam, a na njemu crveni ogrtač. Pa je rekao poslaniku: "Es-selamu alejk e ja Rasulullah." Poslanik i poslanik alejselatu ve selam, pa mu poslanik nije odgovorio na njegov selam. Pa je primjetio da je pogriješio što je obukao tu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 koji bileži ima muslim i drugi u svome sahihu da je jednoga dana Allahov poslanik izvišao preda shabe a na njemu bio crveni ogrtač Zato to nije očita kontradiktornost, kažemo nije nije i u hadisima poslanika ali i srv. nema kontradiktornost niti je bilo niti će biti kontradiktornost je u ljudskim razumima koji ne mogu smatiti širijatske dokaze a u hadisima nema niti ni u kontradiktornosti, bože sačuvaj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 Bila protka na drugim bojama Bilo je znači pomješano u toj crvenoj boji drugi boja I to je mišljenje Allah najbolje zna, najjače mišljenje Koje je odabrao šeho lislama ibnulhajim Da je ta crvena boja, taj ogrtač koji je poslanik imao bila pomješana No međutim zbog boje, većina je boje bila crvene boje Pa zbog toga se kaže da je crvena Mi kad vidimo neko auto da je bijelo a Po njemu ima nekakvih ukrasa, dugi i tako itd. Mi kažemo da to auto bijelo Iako ima drugih boja Tako je bilo i u ovome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 Rišao mu je sa leđa i uhvatio poslanika za njegov potiljak i za njegov odjeću, pa ga povukao nazad. I kaže mu, ja Muhammed murli mi malin Kaže, o Muhammed je na kaže da mi daju od Allahovog imetka. da mi daju od Allahovog imetka. Kaže Enes, a u predaju bilježe Buharije i Muslimu. Kaže Enes radijalahu talanu, vidio sam odjeću poslanika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 dajutoh hatta yarda kaže dajte mu dok ne bude zadovoljan dajte mu sve dok ne kaže dosta mi je neću više a pa u arapskom jeziku znači dati nešto puno kaže allah dželešanu cezaa min rabbika ata'in hisaba to je nagrada od allaha džesho ata daj allah puno bez mjere i bez granice pa i poslanik alejhiselatu vesselam naredio da mu daju a on nije bio zaslužio stvar ništa od toga zbog svog ponašanja prema poslaniku alaihi sallatove sallam znači i poslanik je ovako postupao sa ljudima koji nisu poznavali Allahove granice i koji nisu bili učeni o Allahove veli bio je milostiv prema njima nije poslanik tako mi Allaha bio strašljivac i plašljivac poslanik je bio najhrabriji čovjek koji je prošetao zemaljskom kuglom nije bilo hrabrije god njega sve, sve vrline pohvale vrline bilo skor poslanika alaihi sallatove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 u polako jedan uz drugoga sa kandilima i lampama i tako dalje kad oni vide da se poslanik već vraća na konju a na njegovom vratu sablja. Na njegovom vratu sablja i kaže poslanik Ali ej Salatove selam prošlo je kaže to čega ste se preplašili. Dok su se ashabili iskupili i organizirali se poslanik je već izgledio telen i kaže nije to ništa to je bila nekakva divljač ili slično tome je obični glas nemate potrebe da, da se plašite. Poslanik Ali ej Salatove selam se nije bojo. Ali je on poslan milost svetovima. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amita nismo poslani nego kao milost svjetovima. Da budeš milost svim ljudima i džinima, živoj i mrtvoj prirodi. Aleihis salatu vesselam. Kažemo draga moja blači odaj, mora biti nježan i blag sa ljudima. Mora ljude pozivati na Allaha u put na najlepši način. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koga je zabilježio imam Buharija imam Ahmed Nesai drugi kaže zar se ne čudite kako Allah žele šanuhu mene brani i staje u moju odbranu kada me Kurejšije napadaju Kurejšije su govorile proklinjali su poslanika pa kažu la'anetullahi ala muzemem la'anallahu muzememen kaže Allah prokleo muzemema muzemem je od arabskog glagola, zemme je zumu što znači pogrditi nekoga nekoga je slično tome. Kaže Allah prokleo osramoćenog, misle je poslanika, jer je poslanik njemu je ime Ahmed Mohamed. A Mohamed je onaj koji zahvaljuje. Pa oni neče da kažu da je poslanik taj koji zahvaljuje, nego kaže on je pogrdnik. Pa kaže zar vidite kako Allah Đelešanu kaže mene kaže, čuva od njihovih spletki i njihovih psovki, kaže proklinju pogrdnika, a kaže ja sam onaj koji zahvaljuje Allah Đelešanu.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 To je iz bajke došlo i u bajku će se vratiti kao što je došlo iz nje. I slične uvrede i tako dalje to se ne odnosi na mene jer ja nisam ta. I tako čovjek treba da posmatra, a ne da svakoj sitnicu i svaki prigovor koji mu se prigovori da to uzme, je da to uzme čovjeku, da to čovjeku za zlo. Draga moja braća, čovjek kada poziva ljude na Allah u Allahu dželšanu vjeru, on hoće tim ljudima selamet i hoće im dobro. Pa kako možemo se prema ljudima obhoditi grubo, a mi im hoćemo dobro i hoćemo im hajdi? Pogledajte samo primjer El Ameša i El -Arađa, dva islamska učenjaka. El Ameš je bio poznati muhadis koji je imao Ameš koji je puno treptao u svojim očima. A Aaradž je bio bio isto tako muhadis koji je bio šepao. Imao jednu nogu kraću od druge. Pa su jednoga dana izišli njih dvojica zajedno i šetali pute. Pa je kazao Ameš njemu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 Na terati na vratiti u grijeh i u zlo. Ali najteže je čovjeka sačuvati da upadne u taj grijeh i da upadne u to zlo. Poslanik alejselatu ve selam je kazao u hadisu koga vidite imam as-Suhani i Tabrani u svoja tri muadžama i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kaže najdraži ljudi Allahu džellešanu su oni koji su koji najviše koriste drugim ljudima Ne Najdraži ljudi Allahu Đelešanu su oni koji su u službi drugih ljudi, koji su u službi svojoj braće muslimanima. I kazao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada Allah Đelešanu da jedan nijemet, jednu blagodat jednom čovjeku, pa mu je usavrši. I kaže, on nakon toga ne bude sa tom blagodati pomagao svoju braću muslimane, kaže, izložio je tu svoju blagodat da mu je Allah Đelešanu uzme. A drugom hadisu stoji da je poslanik kazao kaže kada čovjek bude počešćen od Allaha Đelešanu sa jednim nijametom i jednom blagodati pa bude koristio ljudima Allah će mu tu blagodat učiniti trajno. A kada kaže prekinje da koristi ljudima i ne bude dao haki pravo toj blagodati koju zaslužuje onda će kaže Allah Đelešanu tu blagodat dati drugim ljudima. Oduzeće znači tu blagodat od njega i da će je drugim ljudima. Zato je neophodno da da i apracio u ovim vremenima bude sabudli i da bude strpljiv sa ljudima i sa narodom. Suprotno onome što su činila naša prva pokolenja. U naših prvih generacija, oni koji stiču znanje, oni su bili sabudli. I narod obični, obični svijet, oni su tu i ti koji su išli kod ljudi da uče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 Pa je on, taj stari vjedoje, govorio, kaže, Sufijane, neću ti, kaže, nikad halalti ovo što su činio. Zbog čega si i tako okupio, kaže, nikad ti neću halaliti. Pa je Sufijanu pitao i od jednog od prisutnih šta kaže, nisam razumio. Kaže, rekao je, samo pričaj, daj nam još. A oni dalje pod njihovim nogama. To je želja i žudnja za šarijatskim znanjem. Pa oni kako su bili i kako su se obhodnili... Pa, sprem dog znanja tako im je Allah želješanu i dao i uzdignuo njihov spomen do sudnjega dana, spominjaće se po dobu i spominjaće se po hajru spominje Imam al-Hatib al-Baghdadi u svome dijelu šarapu ashab il-hadith da je Imam Mameš on je bio jako žestok prema onima koji su sticali ševijatsko znanje kada bi mu došli kaže nema gori od ljudi nema gorijih ljudi od onih koji kraže hadith kaže to su najgori ljudi na dunjalu Pa kaže kad bi se odljutio, kazao bi, ipak ste vi kaže najbolji. Oni bi donazili kod njega i puno bi ga uznemiravali sticajući za nje. Tražeći od njega da im priča ahadisa. Pa je on sebi kupio jednog psa i svezao ga kod svoje kuće. Pa kada bi god došli čobe i Sufjan i drugi, on bi pustio tog psa na njih. Pa bi oni bježali ispred tog psa. I nije im dao da se približe njegove kući. No, uđutim, to nije spriječilo braće u stitanju znanja. Svaki dan bi došli i gledali načinja da priđu u kući. I jednog dana tako, nakon izvjesnog vremena, prišli su u kući, prilazili, pokucali na vrata, kada je on otvorio, odmah su se svi onako ovaj a, sručili na njega i tražili da da im govori. A on je zaplakao. Pa su ga pitali što plaćeš? Kaže, umro je onaj koji je pozivao na ono dobro i odlačao zla. Umro je pas koji nije dao znači, da priđu Ali pored toga to njih nije spriječilo Znači u u traženju Šerijatskog zdanja Znači draga moja braćo Dajija mora biti strpljiv na ome putu U pozivanju u Allahovu Đelešanu vjeru Pogledajte samo u hadijskog S kojega smo prethodno spomenuli u kome je ovaj pustinjak prišao poslaniku salallahu alaihi vselem i uzeo ga za njegu vodeću i stegnuo ga i kaže daj mi kaže od Allahovog imetka o Muhammede u, jedno, u jednoj se predaj navodi da je rekao kaže o Muhammede kaže to nije imetak tvoga babe i tvoje majke kaže daj mi tog imetka kakvo je veze imaju majka i otet poslanika alaihi ve veselam s tim imetkom kakva je to samo samone kultura i kako je to obraćanje prema poslaniku salallahu alaihi vselem pa je rekao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 Prvo je da čovjek mora se ugledati na svoj selef i na one svoje prethodnike koji su živjeli prije njega. Koji su živjeli prije njega i koji su požnjivali na Allahom dželšanu putu. Jer su oni također bili iskušani onako kao što je on iskušan. I druga korist jeste da su ljudi koji je najviše iskušan to su poslanici. Nakon, pa nakon toga onih koji slijede, pa koji slijede po imanu. I pokujetu i snazi svoga imana. I to je došlo u vjerodostojnom hadisu da je poslanik s.a.v. rekao da Najveća iskušenja dođe da ovi poslanici Potom onih koji dolaze Potom onih koji dolaze po svome Imanu Pa zato draga moja braćo Kada se Neko obrati Onome koji poziva na lahom putu grubim riječima ni Nema pravo I nije na njemu da njemu uzvati istom mjerom Ti znaš on ne zna Tvoja greška nije kao njegova greška On je džahir a ti znaš Allahove granice i ti znaš kako je postanik s.a.v. postupao. Bileži imam Zehebi u Sijeru u biografiji u Vakije ibn Đarraha a to je bio jedan veliki islamski učenjak koji je bio šeheh imama Ahmeda kaže se da je bio šeheh imama Šafije čak u tom se pogledu navodi jedan stih da je spjevao imam Šafija da je rekao še kevtu ila vaki'in suhe hifzi fe aršedeni ila terkil ma'asi Wa akhbarani bi anna al nurun wa nuru Allahi asi Pa neka kaže, poželio sam se u da imam slabo pamćenje. Pa mi je rekao Vakija, njegov profesor kaže, čuvaj se griješenja. U je kaže, znanje je Allahov nur, je Allahovo svjetlo i kaže on ga ne da svojim непоkornicima. Kaže Vakija ibn Jarrah da jednoga dana došao jedan čovjek pa ga je ispitovao. Pa, pa Vakija radijallahu anhu ušao u svoju kuću. I namazao svoje lice zemljom i blatom I izišao napolje i kaže Nastavi, kaže da me psuješ i da me gradiš Kaže, ovo su od mene učili moji grijesi Kaže, pa je Allah Đelešanu Kaže, poslao tebe kao kaznu menj Čovjek kada mu se deši neko zlo On svakoga krivi više možda nego samoga sebe Imao okay, krija, sigurno nije u slučaju bio krivi No međutim, tako je postupao Opet je krivicu svanjivao na sebe samoga U drugoj predaji stoji da je došao jedan čovjek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 Znači draga moja braćo, čovjek mora paziti na naome putu. Kada se obraća ljudima da to bude blagim i nježnim riječima. Kada se obraća svom bratu muslimanu, ako mu hoćeš ukazati na neki hajr, onda to mora biti blagim riječima. Jer ako čovjek upozori čovjeka pred ljudima i kaže mu pred ljudima i grubo postupi pred ljudima, možda ga je tad i osramotio, možda ga je uvrijedio. A da mu je to reko nasamo, možda će on prihvatiti. Ima oni koji neće prihvatiti osim kad mu kažeš samo pred ljudima i sve o tome. No međutim čovjek puta i načina